Poder, bueno, que després de tanta informació i després de doncs, uh, pair-ho, que suposo que ho devies pair, uh, t'has sentit afortunada, però si poder dones amb 50 anys uh, poder no, no se senten doncs, uh, preparades per assumir aquesta nova etapa, amb 39 anys, per tant, encara no arribant als 40... Mm.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 Tota una sèrie de símptomes que tu en aquell moment doncs, no vas associar mai, mai. que et pogués venir la, la, la menopausa.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 i a mi això em va obrir un món al·lucinant, que de fet és a l'Institut de Salut Integrativa i Conscient, amb la doctora Isabel García Martín i el doctor Sergio Avanades, que són uns professionals um, amb una base científica, a més a més de tots els estudis, molt, molt, molt, molt, molt, molt interessant, eh, i que em van descobrir la medicina integrativa, que consisteix en que... En que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 Mm -hmm. I, i parlo d'homes no només de parelles parlo de, de, de, doncs de, de pares, germans, companys de feina els entorns laborals, Pardon. amics mm -hmm. doncs uh, ja sabeu, eh, tots aquells que ens estigueu escoltant i que estiguéssiu pensant doncs, que en aquests primers minuts d'entrevista que hem mantingut amb la Carla doncs uh, bé, això no va a mi doncs no, seguiu... Uh, uh,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 Canviar el, el que sigui, doncs, que s'hagi de canviar, però que no intentar, eh, canviar cambiar dràsticament, no, si una cosa t'agrada, doncs, intentar continuar-la fent d'una altra manera o sí. amb, amb una ajuda externa, eh, doncs, eh, són unes bones proves per acabar, però he dit que voldria que parlàriem d'aquesta morsa, no, de la ment, ah, sí. que que surta a la portada i surta també en algunes il·lustracions a l'interior de, del, del llibre, eh,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 Com, tampoc se'n parla tant, poder, tampoc és on eh, pensem que poder no, no ens arribarà, no?, això. Estava clar, us creieu immortals, igual ja que a les sí. joves. Sí, sí, és veritat, però si us arriba i els símptomes són exactament els mateixos. Exactament els mateixos. Si llegeixes la llista, eh, ja en parlarem un altre dia, mm -hmm. i podem entrar amb més detalls, però és molt interessant, també. I, i a mi em fa molta gràcia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 diguem-ne que el peputge et va fer molt de mal, eh? Sí. sí. <ríe> Això també s'ha de... <ríe> bueno, aquest, aquest, aquest personatge s'hauria de, de posar una miqueta en context, no? A veure de... sí. si va ser real o no, una miqueta... Sí, uh, bueno... també és veritat, però és aquesta noció de que l'home sí, sí. és, és fèrtil hasta l'infinito i mm. massa allà, no? I, i, i no, home, de, de, de tots ens passen coses... I tant. i doncs podreu descobrir, no sé si més de perquè hem parlat extensament no? d'aquest llibre, de les teves vivències personals, però crec que doncs, és un bon testet, aquesta entrevista que hem fet amb la Carla doncs, per a tots aquells i aquelles que ens esteu escoltant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 eh super bé i que el llibre surt en coreà. No sé si algú de per qui llegeix oh, coreà, però a l'octubre es publica en coreà.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 que hem mantingut avui amb la Carla Romagosa. Moltes gràcies. gràcies i ens trobem aviat. Gràcies.